Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatu wa salam ala ashraf al-anbiya' wa mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Peygamber əsasını bir şey əmr eləyib istəqbirlə, tiblə və Yəni, tibləyə dön, sonra təqbirlə. E, yani şey yox ki, burada baxmır, səfərdə olmaz olanda və ya səfərdə olmayanda və bu söhbət gedir tərtlə, tərtlə. Lakin, səfərdə biraz tiblə məsələsi səfərdə olmayanda vaxta fərləriz. Çünki, məsələn, səhərdə qaçmaşınla gəminə və ya qatarla onda məsələn qiblə döna bilər o biraz fərclənir, o qolfur döyür aydın değil amma səhərdə deyilsən səhə, yəni bu şəhərdə, şəhərdə ona aittir hansı ki qiblə dönmək şəhərdə və bu sonra deməli bəra adın əzibin rivayətini getirir ki, bir Peyğəmbər sallallahu və səlləm 16-17 ya ay qudsə dildi, yəni qudsə tərəf, namazların, ibadətindir Yəni qabaq quds idi qiblə Və Peygamber s.ə.q Lakin Peygamber s.ə.q istəyirdi ki, Kəbiəyə tərəfə gönsədik Və vaxt Allah təla nazil etdi bu ayəni, ki, pək ələsə və sülüqdə Bəs qadınlarə tətəllir olar Yəni, Allah təla deyir ki, gördük artıq Sələrin üçün bizə tərəf bakır həmin Yəni, samaya bakır, istəyirdi ki, Allah'tan istəyirdi ki Bəs Qubilə dönsün, Kəbəyə Və Allah təhlərin əcəzə edir ki, Dəməli, Kəbəyə dönün Bəs yani yafirlər, səfirlər dedilər, yəni məqsəd yafırlərdir səfirlər Bəs, Bula, bələrə bəxir, bu Məqəlləhəm əmqəllətəm ələyətən qəbəyə Yəni, nə dəndən, nə səhəf olun ki, döndülər, Bələr Q O <gülüyor> vaxt, Allah, Allah s.ə.qədə deyək ki, bələ deyirək ki, qullirlər məşrib-əmərli məşri Allahındır. Yəhədi, mən yaşay ilə əsrafım ki, düz yolunu yələrdir, bəqəyə 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Və o da dedi ki vəz Peyyamber sallallahu aleyhi ve selləm Kəbə'ə döndü və vəqqdən döndülər hamısı Kəbə'ya Namazda şey Şimdi burada kim ilə namazda? Görüşənə namazda Allah bilir Aydınlığı və Üməli burada hamısın bir əməsələ var bir nəfərdən qəbul etmək Çünki biz dedi ki Amma şeyə aşağıdakı mətni izlərə qəbul edirlər. Onlar deyirlər ki, əmsədədə gərək biz mutawatir hədisləri qəbul edərik. Yəni çox yolla gələn. Elə deyil? Yəni az yolla gələn hədisləri qəbul etmərik. Bir nəfərdən, iki nəfərdən. Deyirsən, bir nəfər nə? İnsanlar dəyişdilər, güllənib yani, onu göstərək bir nəfərin sözü hüccət deyil, səhihsə hüccət ola bilər. Təqdim Sühre Buhari rəhməhullah burada bu məsələdə belə başqa bir hədis də gətirir. Deyir: "Onca bizdən deyir ki, Radiyullahunuda, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm mininin üstündə qulardı harada minin tərə hansı tərəfə də Yəni minidə qüllə şah deyil. Aydınlıqla minin çubədəyi, minində natillərin mininin üstündə olur. Yəni bəğəsinin üstündə. Və alt dönür, deyə dönürdü laşını qılırdı. Aydın bir, əgər fərz namazını istəsəydi, düşərdə aşağı qibləyə dönərdir. Bir dən fərz namazın qalanda düşərdə aşağı və qibləyə dönərdir. Onu göstərir ki, nafilələri, yəni xüsusən, yəni mini idərsənsə, yoxdur nafilə və fərzlə qiblə məsələlərində fərqlənir. Fərzə gələk düşəsə, amma düşə im imkan olsa, Amma təbii ki, düşünməsən, qövələdən ölməsən, və də tək qatar dəyib, gəmidib, dönür bulan, təyyarə Yəni, bazarda nə qədər doqtardır, əndi dostumaz yoxdursa dostumaz alqınə Nədən? Aftovuzda indi vaxt keçirsə, imkan yoxdursa, dinə bəlkə saxladır Adam belə saxlamasa 5 dəqiqə bir dəfə baş götürüb, yəni düş Bu problem də o. Bəcə. Deməli, şey. sonra burada yenə Bəxirəllah, Abdullah ilə başı var idi. Nə getdi? Deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaz qıldı. Yəni bilmirəm, çox adlı yoxsa az adlı namazdı nə Yəni çoxu yəni nə isə artma etiblədi, yoxsa nə isə qısaldı, Gözləyin, nə vaxt ki, nəvaz pəyğəmbərə, səllallahu və sən belə qıldı. Və vah, qibliyə, qibliyə dönüb, o vaxt Resul sallallahu döndü qibləyə, qibləyə dönüb iki də səcdələdi. Soru salam verdi. Bu vaxt ki, pəyğəmbər döndü bizə tərəf, döndü bizə tərəf, dedi ki, namazda bir şey olanda, yəni bir xətadan azaddan mənə deyin. Çünki məndəsin ki, bəşərəm. Aydındır, yadımdan çıxır, necə ki, sizin yadınızdan çıxır? Əgər bir şey yadımdan çıxsan, mənim yadını savun. Əgər bir bir şək ilə siz namazda, fikirləşin, savab, yəni, fikirləşin, yəni, hansında da savab, axtarun. Sonra qılun, və sonra arxada, əgər və qısan kitabın və ya şəkdə də qalsın, sonra səcdə istəyir, kirlənəm. Bazı qəstəyir ki, həmçin səcdəyir, insan xətə eləyəndə düzdür, xətə əndə burada olub üçün, çünki namazda xətələr dörd növdir. Var xətan namazı batıllir, var xəta o rükəti batıllir, bir dən rükəti, var xəta səcdəyirsək demək lazımdır və var xəta rüşdə lazımdır. Aynındır, inşallah bir gün danışarak hansılar batıllir, hansılar o rükəti batıllir, hansılar səcdəyirsək lazımdır, neyə görə? Rəhansılar da hansı səhət olsa, o həç nə lazımdır. Allahın bilir, bu be qədə bestdir. Şey, Müslümanlar nəyə görə gücə tutulur ki, Allahın göstərişi olur? Müslümanlar bilinci, yani, bilinci Allahın göstərişinin olmuşdur. Ayə var Hə, yəni, Müslümanlar qabaq, yani, eğer deyibse Peygəmbələ, bu Allahın göstərişi, yoxdur. Lakin sonra yahuqlar başıya ələ salmağa, hə? həm də lə qıbləyə baxdı. Bizim qibləmiz dövlətləmadı. Sinə məsələmizdə başqa şey gətirdilər. Nə mədinədə oldu, Məkkədə olmur da? Məkkədə yox. Qiblətə məciz oradadır. Ora, Zəifdə. Zəifdə Kəbədə daş var, o İbrahim vaxtında daşıdı qarıb, o xanısı ki öpürür. Ha. Ölüb İbrahim deyəndə daşıdı İbrahim zamanı Bəli. İbrahim Əli Qüç məhkədən qabaq edir Qüç ümumiyyətlə nə ki, qüç Peyğəmbərlər şəhəridir Yerisələyəm pe Bütün Peyğəmbərlər çoxsa orda olur Davud, Süleyman, Musa, İsa hamı orda olur Peyğəmbər də orda olur Peyğəmbər də orda olur Ökəbə, vəli, birinci məhkəd Qüçdən də qabaq Qüçdən də qabaq Başqa yani Qüçdən qabaq edir Iştən də oda oda Ben birinci dünyada, yer əzində Faltalın temiz olmasıdır, eczan dəstəman zarab dağılırsa, təşkə paltalda, özməndə özməndə özməl Faltalın temiz olmasıdır, sen dəstəman özməl, nəzə temiz? Səndə ki, necəz var, o paltalda Mecəz var, əhə Səndə dəstəman azə, əzində özməndə özməndə özməndə özməndə özməndə özməndə özməndə özməndə özməndə özməndə Həh Mən daxtamaz ola bilərəm o nəciz, soru geyib-i bilərəm Yəni deyil ki, mənə paltamda nəcis var Mən daxtamaz alıb, soru geyib paltanını bilərəm Yoxsa gələk paltanını çıxardıb, gələk dəyişim paltanını sonra daxtamaz alıb Cevabı inşallah daxtamaz alıb bilərəm Əgər paltanın nəcis var, daxtamaz alıb, soru geyib paltanı dəyişir Aydın da nəcis daxtamazı Allah bilərəm